Oggi inizio lo sciopero della fame e mi incateno finché il Governo non ascolterà il nostro grido di dolore e le sofferenze degli invisibili e degli esclusi. Chiediamo l'adozione immediata di tre provvedimenti, vale a dire uno riformare la filiera agricola con l'adozione della patente del cibo. per garantire un cibo eticamente sano alle persone e per liberare contadini, agricoltori e braccianti dallo strapotere del gioco dei giganti del cibo che favoriscono lo sfruttamento e il capolarato sia quello digitale che quello dei coletti bianchi. 2. Varare un piano nazionale emergenza lavoro per assorbire le persone e tutelare quelli che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa di questa crisi sanitaria. 3. Cambiare le politiche migratorie rassializzanti con la regolarizzazione degli invisibili, tutti gli invisibili, con il rilascio di un permesso di soggiorno per emergenza sanitaria convertibile per attività lavorativa, cancellare gli accordi con la Libia, cancellare i decreti sicurezza con una riforma radicale, delle politiche dell'accoglienza, cittadinanza per i bambini cresciuti o nati in Italia, abolizione della Bossi fini. Abbiamo bisogno del vostro sostegno. L'unico simbolo che vi chiedo è la vostra solidarietà, la vostra sofferenza, i vostri sogni e desideri per una comunità, perché si tratta di una lotta di civiltà.